«Це вам, добродіко, я маю дякувати за порівняно легке життя і чисту роботу», – сказав Блад. «І я радий скористатися з нагоди, щоб сказати про це». Однак подяка була скоріше в його словах, аніж у тоні, яким висловлювалася. «Невже він глузує?» – подумала Арабелла і глянула на нього з такою допитливою відвертістю, яка когось іншого неодмінно збентежила б. Але блад у її погляді відчув запитання і відповів Коли б мене купив якийсь інший плантатор, то, безсумнівно, мої лікарські здібності назавжди залишилися б невідомими. І в цю хвилину я рубав би ліс та орав землю, як ці бідолахи, що їх привезли разом зі мною. Але чому ви дякуєте за це мені? Вас же купив мій дядько. А він не зробив би цього. Якби ви не умовили його? Я помітив це, і в ту мить страшенно обурився. Ви обурились? у хлопчачому голосі Арабелли зазвучав виклик. У цьому тлінному житті мені всього зазнати довелося. Але продавали і купували мене вперше. І тому навряд чи я був схильний любити свого покупця. І якщо я й наполягла, щоб дядько купив вас, то тільки тому, тому що співчувала вам». Тони її голосу був трохи суворим, наче вона докоряла йому заглузування і зухвалість, що, як їй здалося, звучали в його словах. «Можливо, мій дядько здається вам суворою людиною?» – додала вона. «Це так, він суворий. Плантатори всі суворі. Напевне, тому, що таке вже їхнє життя. Але тут є ще й гірші. Взяти хоча б Крепстона». Із Пейхстауна. Він теж був на березі і чекав своєї черги, щоб купити те, що залишиться після мого дядька, і от коли ви потрапили до його рук. О, то страшна людина. Може, тому так і сталося, що я. Блад, трохи розгубився. Цей інтерес до чужої долі? почав був він та враз перебудував фразу. Але ж, там були й інші що заслуговували на співчуття. «А ви чому здалися мені зовсім не таким, як інші?» «А я і є не такий», – сказав він. Го. вона пильно глянула на нього і трохи насторожилась. «Ви непоганої думки про себе». «Навпаки, решта засуджених гідні поваги повстанці. Не те, що я. В цьому і полягає різниця». Я ж був одним із тих, у кого не вистачило глузду побачити, що Англія потребує очищення. Я задовольнявся лікарською практикою в Бріджотері, в той час як краще за мене проливали свою кров, щоб вигнати підлого тирана і мерзенну зграю його придворних. «Сер!» – зупинила вона його. «Мені здається, ви пропагуєте зраду?» «Сподіваюся» що я висловився недвозначно», – сказав він з притиском. «Дехто висиг би вас за такі слова». «Губернатор не допустить цього. У нього подагра, а в його дружини мігрень». Хм, «То ви покладаєтеся на це?» – сказала вона з неприхованим роздратуванням. «У вас, очевидно, ніколи не було не тільки подагри, а навіть мігрені», – відповів Бладд. Вона нетерпляче махнула рукою і на якусь мить перевела погляд на море. Потім раптом знову глянула на нього. На цей раз брови її зійшлися на перенісці. «Якщо ви не бунтівник, то чому опинились тут?» Він зрозумів, що вона не йме йому віри, і засміявся. «Слово честі – це довга історія», – сказав він. І, напевне, така, що ви визнали б за краще не розповідати їй. Тоді Блад коротко виклав їй усе, що з ним сталося. Боже мій, яка підлість! Вигукнула Арабелла, коли він скінчив. Ні, ні, ні, ні. Англія стала блаженною країною за короля Якова. Вам не треба жаліти мене. Зваживши все, я думаю, що на Барбадосі живеться краще. Тут принаймні можна хоч у Бога вірити. З цими словами він глянув спочатку ліворуч, на темну масу гори Хілбей, що височіла вдалині, потім праворуч, на неозорий простір збуреного вітрами океану. Йому здалося ніби чудовий краєвид ще більше підкреслював мізерність і нікчемність його нещастя.